Hier in Suid-Afrika is het nou 19.05, so 5 minuut oor 7 Suid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakeld by net Radio SA in alliantie met FM Stereo En jy is baie welkom waar jy jy ook al mag bevind Hier in Suid-Afrika, een van ons stere, dorpe, platteland, plaas En of jy in die buitenland ingeskakeld is, jy is baie baie welkom Ons webwerf van netradio.sa vind jy by www.netradio.sa.co.za Op die webwerf vind jy al die noodzakelijke inlichting soos die name van ons omroepers, tyde van uitsending, programmas en name, allerende ander nieuwsbrokjes en dan ook ons archief waar jy kan gaan kyk na een podgooi podcast, wat sê vorige programme wat reeds uitgesaai is, en jy kan somme online luister of jy kan aflaai en dan op jy jou oie tyd rustig sit, le en luister. Ek hoop jy is rustig nou waar jy is, gewoonlik wat ek doen, omdat ons wereldwijd uitsaai, Groet in een paar verskillende talen, in die Russische taal sê ons Drafutja of Privyet En in die Arabische taal Salam alaikum of Bergawa of alaan wa Salam En in die Duitse taal sê ons Guten Abend, Hebrews, Shalom, Greeks, Kalimera, Goeie naand, in Afrikaans, Engels, Good Evening En nou hoop ek, jy voel rustig Welkom hier by die stasie Ek weet nie wat om nog te doen om jou welkom te laat voelen En dat jy kan ontspan en rustig luister na ons program oordenking Ek is Dr. Tine Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene Greekse woord Airene wat beteken vrede Staat van vrede Pretoria, Suid-Afrika Ek hoop daar waar jy jyself bevind, ondervind jy ook Godse vrede, leidskap, opgewondenheid En net om ons so in die rechte stemming te plaas, luister ons hierna Jabes' se gebed is so, baie bekende kostbare gebed aangeteken in 1 Kronike 4 by verse 10 Jabes het die God van Israël aangeroep met die woorde stort die seen oor my uit vergroot my grondgebied neem my onder die beskerming hier kan en weerhou onheil van my, so geen smart my tref nie. God het wat gebeur, wat hy gevraagd. Kom ons en moes sy vraag, wanneer was jy die blijste in jou leven? As jy nou moet sit en denk oor jou eie blijdskap wat jy al beleef het so as jy nou daaraan moet sit en denk hoe so jy daar op reageer kan jy in jou denken jyself verplaas na daar die oomblik en ek ek ek jy daar oor. Hoe blij was jy al en hoe sy jy dit nou beskryf Sê nou maar iemand so vir jou vraag Of jy nou al Baie, baie, baie blij was Vreugdevol Rejoice Wat er begrip jy ook al wil gebruik Wat sy jy dink Nou toe ek, nou nou oor Ek het hier in die Griekse Woordeboek rondgeblaai Om gekyk na die woord wat Paulus gebruik in Philippense 4 vers 4 waar hy ons aanraam ons te verblij in die Heere die woord gaie om en gaan kyk na die verskillende betekenisse daarvan, die woord het posie net een betekenisse, daar is van betekenisse Toe dank ek nou aan iemand wat my eendag vertel het, die pastoor wat my vertel het van een uh, diens waarin hy gevraad mense moet getuig, hy keem als getuienis diens waar iemand nou opstaan en daar nou getuig van die groot dade van die heren of van iets wat met die persoon nou gebeur het wat nou van waarde is vir die gemeente, die rest van die persoon wat nou daar sit en luister en die persoon wat toe nou daar opstaan het die vorige dag tot bekeering gekom hy die Heere Jezus aangeneem as sy persoonlijke verlosser en zaligmaker en hy wil nou getuig van die blijdskap en vreugde en opgewondenheid wat hy ervaar en hy sê vir die pastoor Pastoor weet jy ek is nou so blij en so opgewonden ek skop sommer hier die bank en hy gebruik toe nou een kree woord om nou hier die bank te beskryf wat hy sê wat hy somme voel om om stikken te skop <laughs> so blij is hy nou nou ja, jy kan nou denk as jy nou daar moes gesit het en geluister het na daar die Woord wat die persoon nou gebruik hier die bank wat hy sommer wil stik en skop van blijdskap en van vreugde nou miskien is dit dalk nie te erg as mens nou so kyk na die na woorde as mens woorde bekyk en ontleed dan is dit een interessante ding om waar te neem wanneer een mens een voorvoegsel soos v e r v nou voor aan 'n woord sit. Kom ons gebruik nou maar een woord, een gewone werkwoord soos om te drink. En as jy dan hierdie voorzetsel of hierdie voorvoegsel by sit om te sê jy het virdrink, dan beteken dit nou jy het te veel gedrink en jy het as gevolg daarvan is jy gegaan anders kan jy nie die woord vir vooraan sit nie, daar die voorvoegsel dit is net soos met om een ongeluk te maak, jy kan nou sê iemand het een ongeluk gemaakt dan is daar een sekere inhoud wat mens daar aan kan heg, maar as jy door die vir daar die voorvoegsel by sit dan betekent dit eindelijk dat die persoon dood is om te verongeluk so sommige mense wat nie helemaal bewus is van hierdie verskynsel in die taal nie gebruik soms die woord verongeluk en sê dan wel die persoon het dood verongeluk nou dit staan weer in die Afrikaanse taal grammatica staan dit nou bekend as tautologie want dan het jy eindelijk iets bijgevoeg wat nou nie daar hoort nie want die woord vir ongeluk beteken eindelijk dat die persoon dood is as jy nou sê dood vir ongeluk, dan is dit nou bieke dik vir die daalder jy het nou iets daar bijgevoeg wat eindelijk onvanpasse zit woord nou nie daar nie Maar dit is die woord wat Paulus gebruik oor Om jou te verblij Hy gebruik juist daar die voorvoegsel VER daarby in die Afrikaanse vertaal Vertaling daarvan Waar hy sê verblij jou in die Heere Verblij jou in die Heere Nou ek kan die woordeboek vir jou hier neem En vir jou net sommige van die betekenis daarvan voorhou van die woord wat Paulus daar gebruik gyro om te sê dat ons ons dan nou moet verblij nou in die Engelse taal is daar dan die verskillende betekenis soos by to rejoice of to be glad or to be to be delighted to be pleased, to take pleasure. En hier gaan dit nou maar so aan met verskillende betekenisse, want soos ek sê, een woord het nie net een betekenis nie, daar is die skakeringe van betekenis. Hier is selfs om te lach, is hier aan gekoppeld so as jy al die goeie, al die komponente aan mekaar by sit, dan kan jy nou sê, dat die mens jou amper uit jou na te uit moet bars van vreugde en blijdskap, maar nou moet ons onthou, dat Paulus dit aan die Heere koppel, hy sê, verblij jou in die Heere, want as die mense blijdskap nou gekoppel is aan omstandighede dan kan daar die omstandighede mos verander waarin jy jou nou verblij het en dan waar is nou die blijdskap, nou Paulus sê in Philippense 4 vers 4 verblij jylle altyd dit wil sê voort dierend, sonder oppo en dan herhaal hy dit ook nogal Nou kan ek jou vraag, is jy altyd bly? En jy moet nou, mas jy self onderzoek, om te vraag of jy die altyd bly is. Nou, een mensengezigs uitdrukking is nie altyd een replika van wat binnen in jou aangaan nie. Het is nie altyd so nie. Jy kan bly wees, sonder om nou te sê op en af te springen. Of om uit daar uit jou, jou keel uit te roep en te skreeuw Kom ek gif jou voorbeeld Mensen sit en kyk nou na een rugby wedstrijd En nou is al honderde mense Letterlik duizende mense Wat nou na die selle situasie kyk En nou is die ouwe bezig om te hardloop om drie te gaan druk, sê nou maar, dit die springbokke tegen die obleks. En jy sit nou tussen mense wat die springbokke ondersteun. Kijk met die KVC, daar is verskillende soorte van reacties wat jy gaan sien, verskillend, verskrikkelijk verskillend. Hoe een persoon om verblij, en die feit dat hy sien, hierdie springbok, gaan nou daar oor die doelijn bars, niks gaan hom daarmee keer nie, en hy, of sy, is besig om hierdie hier uit te druk, en die arms te swaai, en om te skreeuw. En een ander persoon kan daar sit en na die selfde luister, of kyk, En dieselfde vreugte en blydskap oor die springbok spanning wat hy dalk nou ondersteun. Maar wat doodgewoon sit en kyk. En miskien het glimlag. Oor dit wat gebeur. Of dalk nie is nie. net heers glimlag net. En hy Sien, dis al, ons kan nie altyd op iemand sy gezichtsuitdrukking werk nie, want ons allemaal is nie diezelfde nie, persoonlik hier verskil van mekaar, en alle mense gee op verskillende maniere uitdrukking aan die gevoel wat een persoon nou ervaar, net soos om woede te ervaar. Alle mense druk nie, hulle woede op diezelfde manier uit nie, sommige mense kan hulle beheer, en heel rustig kalm na die hele petalie staan en kyk, Terwijl ander persoon wat ook naar die hele petalje kyk Op die selme wijze naar die petalje kyk en anders uitdruk Door arms te en vingertaal te gebruik en, en so meer en so meer en so meer Nou goed, kom ek, sê vir jou Paulus is recht hier wanneer hy sê ons moet ons verblij Ons moet uitermate blij wees Maar Paulus wil graag dit so anders oordra dat ons altyd blij moet wees. Dat het altyd blijdskap en vreugde, opgewondenheid, hoe jy ook al opgewondenheid en vreugde en blijdskap ervaar as, jy, as jy nou hier die vraag zou so antwoord oor wat het jou nou al die blijdste gemaakt in jou leven? Of die alweer? mees opgewonde situasie wat jy beleef het en so meer nou kom ek sê veel iets oor God God wil eindelik he dat ons bly moet wees uitermate bly moet wees en soos wat ons dier hierdie gedeeltes wat ek nou gaan hanteer loopt amper soos gij korst en ons hier nooi om saam met om door die lewe te stap wil die Heere he, ons moet blij wees terwyl ons saam met om stap uitermate blij wees ons ontmoet het lijn of absen mee hierer zo Heere wil hy hee, dat ons blij moet wees en daarom het hy bijvoorbeeld feeste ingestel die feeste wat ons in Leviticus hoofstuk 23 kry wat god Godse feeste is, waar die Heere het sê, dit is my feeste en hy wil hy ons moet blij wees en daarom het hy daar die bepaalde feeste ingestel en ek wil jou probeer opgewonde maak vanavond oor hierdie feeste van God, maar ek sommer net oor die begrip daarvan en die heel eerste fees wat hier genoem word en daarop een bykie met jou tydspandeer en te kyk of dit nie blijdskap blywende blijdskap en vreugde binnen in jou teen oor God kan ontwikkel nie. Kijk is eindelijk net God wat dit kan doen vir een mens Om jou blijd te maak Om in ons daar die blijdskap en vreugde wat Paulus van praat Om dit in ons te bewerkstellig Nou kom, dan luister jy vanavond een bykie hier Na hier die eerste feest Wat die Heere ingestel het En hoe dit nou in vervulling gegaan het Te wonderlik Hierby Leviticus 23 dan, lees ek vir jou oor hierdie eerste van die 7 feeste. In die eerste maand, op die 14e van die maand, 10 die aand, is die Pascha van die Heere. Nou, ek wil dit vir jou vanuit Exodus graag aan jou voorhou, Omdat daar bieke meer detail in Exodus hier aan word. Instelling van die paasfeest in Exodus hoofdstuk 12 En die Heere het met Mooses en Aaron in Egypteland gesprek en gesê Hier die maand moet vir julle die begin van die maande wees Dit moet vir julle die eerste Van die maande van die jaar wees Hier het God iets gedoen Ek hoop jy sal dit onthou Dat hy die maande Se orde verander het Daarom sal jy op een joodse kalender kan sien Dat daar eindelijk Twee stelle maande is Waar die eerste maand Tishrie kan wees of dit kan die maand Nisan wees en dis wat God hier gedoen het want dit was al in die maand Tishrie toe God hier met Mooses praat en met Aaron en hy sê vir hulle ek wil nou hee van nou af moet hier die maand hier die maand Nisan moet vir julle nou die begin van die maande wees Siet wat is God bezig om te doen, hy is bezig om sy kalender in te stel en sy klok werk sy uur werk. omdat God baie exact werk, baie meer exact as wat enige mens kan wees. Hoe slim ook al wees en hoe goed jy technologie ook al kan wees, kan nie so exact wees soos God nie. Hierdie maand moet dan vir jylle die begin van die maande wees, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees, want dit was toe nou al by die sevende maand, maar nou sê die heren, wil ek hee, dit moet nou die eerste maand wees spreek tot die hele vergadering van Israel en sê vir hulle op die tiende van hier die maand dis nou die maand Nisan die tiende Van die maand, Nisan, moet elk een een lam neem, volgens die families, een lam vir een huisgezin. En dan in die vijfde vers, jylle moet een lam hee, sonder gebrek, een jaar oud ramekie, en skape of van die bokke kan jylle dit neem en jylle moet dit in bewaring hou tot die 14 veertiende dag van hierdie maand, dit is die tiende maand moet jy die lammekie vat, en dan moet jy om in bewaring hou, tot op die veertiende dag van hierdie maand en die hele vergadering van die gemeente van Israël moet dit slag tegen die aand God God bepaald is sê vir Israël dier Mooses en aan Aaron het is nou al by die maand toeschree wat al die 7 maand is maar ek wil hee dit moet die eerste maand wees Want hier begin alles En om daar by Godse feest te gaan dit oor blijdskap En dit gaan oor Jezus Niks anders kan een mens opgewonde en blij maak as Jezus nie As dit gaan oor blijvende vreugde Wat ek altyd moet hee Dan kan dit nooit in een omstandighede wees nie Dit moet in Jezus Christus wees En dan moet die mens dit ook nog kan verstaan wat die mens daarby bedoel. Slo bi tiende van die maand moet die lammetjie geneem word en hy moet sonder gebrek wees en die enigste persoon wat die lammetjie as sonder gebrek kan verklaar is die priester, die hoë priester moet dit doen. En dan teen die 14e Hy sê wat sy tyd God hier instel wat vir mens nou nie sal sin maak as jy nou denk nou hoekom moet die lammeke nou al die tiende geneem word en nou moet hy in bewaaring gehou word vir vier dagen op die 14 veertiende van die aand wanneer dit aand is dan moet hy nou geslag word op die veertiende van die maand nis aan Wel alles het in Jezus so en precies so in vervulling gegaan Die Heere het dit al vir Daniel Vir die profeet Daniel geleer Toe Daniel saam met die volk in ballingskap gewees het Sal dit kan onthou, nee Godse mense was in ballingskap, hulle was as slawe daar aangehou in Babylonie en daar, terwijl hulle daar was toe Daniel begin om ernstig te vas en te bid en met God gepraat oor hierdie tydperk wat hulle hier as gevangenis moet wees en wanneer hulle wees al kan teruggaan na hulle land toe en toe die Heere vir hom een engel gestuur hier staan in Daniel Oofstuk 9 by vers 21, terwijl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ek uitgeput van vermoeienis, een vorige keer in een gezicht gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aand spuisoffer. En hy het my onderrug en het met my gespreken gesê, Daniel, nou het ek gegaan om jou inzicht te gee, van die begin van jou smekinge, het woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is geliefde man, gee dan ach op die woord en verstaan die gezig, en dan gee hy vir hom getalle wat die mens bereken, wat ek nie op hierdie oomblik nou gaan doen nie, en as jy al die getalle wat hy vir hom daar gegee het, alles by mekaar, tel. Dan is dit die specifieke tyd vanaf die dag toe daar een bevel uitgegaan het. Hier is in vers 25 waar hy vir hom sê, nou moet jy verstaan en weet van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bouw, tot op gesalfde een fors, een 7 7 talle en 62 sevetalle lang sal dit herstel om opgebouw te word met pleine en slote maar in die tyd van benauwdheid nou hier die getalle wat aan hom oorgedra is dier die profeet was die precieze precieze aantal daar daar die uitspraak wat gekom het van uit die Persiese koning koning Kores uit sy mond dat hulle mag teruggaan tot op geselfde, tot op Jezus was dit precies die hoeveelheid daar toe Jezus daar die dag op Adonkie op die tiende van die maand Nisan Jerusalem binne gerei het precies op die preciese dag soos die profeet Daniel soos die, die engel aan die profeet Daniel dit oorgedraai het Kom Jezus op precies die tiende van die maand Nisan as die lam van God kom hy Jerusalem binne gerei en is hy onder die oe van allemaal ook die oe priester en Jezus is onskuldig verklaar daar in Jerusalem. En tegen die 14 veertiende van die maand Nisan, tegen die aand is Jezus geslag as die offer. Nou mense, as God met solke exactheid werk Precies Dan kan jy God ons vertrouw met alles Kan jy om rechtig maar vertrouw Met alles wat hy sê En alles wat hy doen Want is met daar selfde exactheid wat God in een mens werk En God wil hy ons moet blij wees As jy nou kan denk hoe God werk en hoe precies, specifiek, exact uit te werk gegaan het, daar al in die dag van Daniel om vir hom te sê precies hoeveel daad het gaan wees, van die dag dat hy bevel uitgaan dat hy Jerusalem kan gaan herstel, tot op die dag dat Jezus met sy donkie, of op die donkie Jerusalem binne gereid het, die precies hoeveelheid daar, precies, dan kan ons God vertrouw met elke liewe ding. En ek wil hee, dit moet jou eindelijk opgewonden maak. Jy moet soveel vertrouwe in God hee, dat jy kan gloe. Hoe Paulus aan ons verduidelik, dat het God is wat in ons werk. Dis nie iemand anders nie, dank die Heere, dis nie iemand anders is God, wat in my werk. En die werk wat hy in my begin doen, dit volleindig hy, hy maak dit klaar. God sê nie wanneer nie dinge nie, hy bring nie net beloftes nie, God bring dit tot volvoering, tot vervulling, dit gaan in vervulling. So weet hy wat? As God al in jou begin werk het en hy so al in jou begin werk het, Anders sal jy nie nou na my geluister het nie. Jy sal nie hier op een dag soos vandag, besaande dag aan, hier net so voor kersfeest. Hier die tyd uitkoop, om te luister na die woorde van die Eilers wat hier in Airenie sit, in Pretoria, en die woord van God bedank en bepeins. Mense is nou in so n vakantie stemming Ek weet nie wat hulle alles aanvang nie, maar ek het al baie goed gesien En dinge gesien wat my baie hartseer al gemaakt het Want kerswees laat my altyd denk aan die dood van my boete To ek omtrend so 7 jaar oud was en hy veertien was en hy verongeluk het en dood is op die kerstdag en ons is een familie as een gesin in absolute rau gedompel is die oorzaak daarvan was die misbruik van alkoel God wil hee, dit moet vir ons 'n jeugelike tyding wees. Sy soon, wat hy vir ons gegeet, so lief het God die wereld, dat hy sy enige gebore soon gegeet, sodat dat elk een wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Nou die oomlik as een mens besef, dat jy die eeuwige lewe ontvang het van God, dat jy dit rechtig ontvang het, as een geskenk dan kan dit ons nou nie anders as dat het een mens vol blijdskap en vreugde kan maak nie as nou nie iets anders wat ek bijvoorbeeld nou hier op hier oomblik wil doen as om die wonder van god Godse voort met jou te deel nie, daar is nie iets wat my meer opgewonde maak as dit nie dat is baie lekker het goed wat die mens kan doen en wat aangenaam kan wees en so meer maar die vreugde en die blijdskap van God en van sy woord en van die eeuwigheid en dit wat vir ons wacht wat God al reeds in ons begin het want die werk wat hy in ons begin doen het is deel van hierdie eeuwigheids geskink, wat God vir ons gegeet. En hy is bezig daarmee. Hy is so bezig, net soos wat Jezus dit vir ons in die skrif gesê het, hy sê ek gaan om vir jylle plek voor te berei En as ek klaar is, dan kom ek, dan kom hal ek jylle as jylle ook daar kan wees, waar ek is. Nou weet jy wat? Is jy nie bly daar dat Jezus nou besig is? Op hierdie huidige oomlik is hy besig om vir my en vir jou ons permanente verblijf te bewerkstellig in die hemel saam met God. Hy is nou daarmee besig. Weet jy, as iemand, sê nou maar iemand bou vir homself een huis, of hy laat hy vir homself een huis bouw, en die persoon is nou baie trots daarop en hy is baie gelukkig en opgewonde daar oor en jy kom keierdak nou vir die persoon en hy vat jou nou na die plek toe hy gaan wees vir jou nou hier die huis wat gebouw word en hy verduidelik nou vir jou die, die detail van hoe die huis nou gaan lyk en waar, gaan die, hoe gaan die tuin uitgeleg word en wat alles daar gaan wees en jy sien nou opgewonde is die persoon daar oor en dit nou hier oor een tydelike verblyf hier op die aarde waarvan alles gaan verbrand en versmeld die gaan niks hiervan oorblij nie soos een niks al die elemente mense die kleinste deelkie van alles hier op die aarde is elemente hulle gaan alles verbrand en versmeld daar gaan niks oor net hoop as maar Jezus is bezig om vir my En vir jou, een permanente woning, wat jy met niks hier op die aarde kan vergelijk nie, al is dit die prachtigste uitleg en die prachtigste gebouw en die wonderlikste elektronika wat daar aangespan word en wat jy kan gebruik, kan dit nie vergelijk word met dit wat Jezus nou huidiglik bezig is om vir my en vir jou te doen nie. Nou as jy samen daar die persoon bly kan wees oor sy huis wat hy vir jou wees, dan het ek en jy moes baie meer rede om vol blijdskap en vreugde en opgewondenheid te wees oor dit wat Jezus nou op hierdie huidige oomlik besig is, want hy het gesê as klaar is, kom al hy ons, hy is dus nog nie klaar nie. Om daar oor opgewonden te wees. Ek is daar oor opgewonden, vers kruk na is Jezus gaan ons kom hou Heer ja, wanneer gaan nie ons kom hou ons lewe in die wat vergaan ons woord van al die hardbevings en die oorlo flood of what you're so creative and the last day ja, yeah salia se bly hou kon once been dare they no one sobre that you know of the telk het nie voor u sal beig en sal hier is ons God nog een dag en nacht en ons leef in gebed en ons dat die ons kom hou ons weer dat die ons weg gaan neem van die wereld sy Nog een dag en nacht en ons leef in gebed, en bid dat die ons kom haal. Ons weer dat die ons saam gaan neem, na die huis van die vader. Heer, as u kom sal allemaal sê, sal nie die licht nooit Ons sal nog in ons lichaam wees, en meteen sal ons veranderd wees. Ja, in die gees, sal ons sal nie wees. En die, wat die lushoek waar, Saan met ons wees in die dag En as die jere Jesus kom men die engele saam met hom Hy is alleen Wat ons kan red Nog een dag en nacht in ons leven gebed En ons dat die ons kom haal Ons weer dat die ons weg gaan neem Van die wereldse oordeel Nog een dag en nacht en ons leef in gebed En ons dat die ons kom haal Ons weer die ons sam gaan neem Na die van die vader Nog ee dag en nacht en ons leef in gebed, En ons bid dat die ons kom hou Ons weer dat die ons weg gaan Van die wereldse oordeel, Nog ee dag en nacht en ons leef in gebed, En ons bid dat die ons kom hou Ons weer dat die ons sam gaan neem, Na die huis van die vader Nou die heren wil ons moet blij wees Opgewonde wees En hy wil in ons werk En Kom ons luister hier Na hier die woorde van hier die volgende lied There is a song that I wrote just this last week Monday morning over the last several uh, days and nights I've been waking up in the middle of the night just worrying about things and some of morning aren't real but I think the enemy loves to distract us and if you get a little sick he'll make you think well you better go check this out you probably got cancer it's going to end your life or he'll have you worrying about your family that it's going to end and he'll have you worrying about your job and it's going to end and but he just loves to weigh you down so you can't do what you were destined to do and so in the middle of the night i just kept singing these words peace of god cover me And so today, this is just a brand new course and I want you to feel free to try to sing it with us. Peace of God, love me. Sing it with me, peace of God. your life. I please cover our families, Lord, cover our minds, Lord, oh, yes, cover our business, Lord, oh, cover our marriages, Lord, let your peace be in our homes, let your peace be in our rest at night time, oh, Lord, thank you. En daar met ek gekom aan die einde van vanavondse uitsending en sien jou dan weer morgen DV om 10 uur tydens ons Erediens En mag jy wonderlijke rustige aand in die Heere ondervind Shalom, vrede vir jou Moises was een veewachter, die God aan hom Schijn op die berg oor heb A stem met die brand in die doornbos Wat nie wil uitbrand hy Het sy aandag getrek Toe die Heere sien dat hy nader kom Ruf hy moes is uit die doornbos jy juste moet daar wees